Bueno, simbolikoa da, bai, bidasoak e, mugan aturala egiten du, baina nahiko genuke herri baten e, ametsa edo irudikatzea simbolikoki. Ba, azken finean, bon, orain e, abiatu da aro bat, deliberatzeko deretsua beraz e, gauzatzeko, hainbat herritan e, kontsultak antolatuak izango baitira beraz e, Euskal Herrian, eta aurrelan gisa herri ainitzetan beraz erabakitzeko eskubideen aldeko adirazpenak izenpetuko dira herritar guziek, normanako gisa izenpetuko dutenak eta beraz guk hemen ere bai Hondarribian bai Endaian eta bai bai Irunen hori ere abian ezarriko dugu eta mugarri gisa dugu ekainaren 12an ere ekitaldi bat eh, antolatuko baita Endaieko eta Hondarribiako espigoitik, abiatuko dira hainbat marcha bai arraunean bai bizikletez hori dena ikustekoa dugu eta ekitaldi nagusia beraz erran bezala ekainaren 12 izanen da irunen eta ba iru herrietako jendeaz gain pentsatzen dut beste eskualde batzuetako eta iparraldeko edo e, ipa ekialdetako jendea ere bilduko dela irunen